Speranța. Pista 20. Subcapitolul 4. La Hefatura, fost liceu transformat în cazarmă, Lopez, prietenos și bourbonian, termina interogatoriul evadaților din Alcazar. O femeie, o statică, evadată cu ajutorul unui fals permis de liberă trecere, eliberat de șeful armorier, evadat și el. Și zece soldați arestați în prima zi, cei zbutiseră să sară într-una din văgăune. Femeia era o cumătră voinică și negricioasă de vreo patruzeci de ani, cu nasul rotund și cu privirea foarte vioaie, cu puterile vizibil slăbite. Cât erați?" întrebă Lopez. Nu vă pot spune, domnule comandant, pentru că nu e așa, nu eram cu toți împreună. Prizonieri sunt și aici, sunt și colo. În privința noastră eram cam vreo 25, dar nu era decât un dormitor de cazarmă pe cât se pare. Avea ce mânca?" femeia îl privi pe Lopez. Chiar prea mult." Niște țărani trecură prin fața hefaturii cu furcile lor de lemne enorme ca niște candelabre pe umărul stâng cu pușca în mâna dreaptă. Și înapoi a lor intra în Toledo un car îndesat cu grâne tras de boi cu carnele împodobite cu grozamă. Aici unii spun că nu-i de mâncare în alcazar, să nu credeți, domnule comandant. Există carne de cal și pâine proaspătă, dar ai ce mânca. Știu eu ce știu, mă princip la bucătărie mai bine ca bărbații. Sunt hangiță, ai ce mânca. Era avioanele lor aruncă șunci și sardele," striga unul dintre soldații evadați. Șuncile sunt numai pentru ofițeri, nu ne au dat nici măcar o singură dată. Ce săptămâni, curată nenorocire și gărzile care rămân cu tipii ăia." Și ce vrea să facă gărzile, măi, băiatule?" întrebă femeia. Ca noi." Da, dar ia zi," întrebă ea. Tu, păcă n-ai omorât pe nimeni la Toledo?" era tocmai ce gândea și Lopez." Gărzile civile, când cei de dreapta erau la putere, fuseseră agenții represiunii în regiunea Toledo. Le era teamă că cei care îi vor recunoaște nu vor ține deloc seama de condițiile de predare. Și nevestele fașciștilor? Alea, spuse femeia. Chipul ei, respectos, când s-a adresat lui Lopez, se schimbă brusc. Dar cei cu voi, bărbații, că voi așa de frică să vă atingeți de femei? Că nu vor fi toate mumă. Știu ele să se poarte cu noi mai rău ca bărbații dar dacă femeile sale de care vă e frică, dați-ne nouă bombele. N-ai ști să le arunci, spuse Lopes zâmbind tulburat. Apoi vorbi către doi ziariști care tocmai sosiseră cu carnetul în mână. Noi am propus evacuarea tuturor necombatanților, dar rebelii refuză, susțin că nevestele lor vor să rămână cu ei. A, da, început din nou femeia, aia care a născut acum acolo vrea să rămână, Aia care a vrut să tragă cu revolverul asupra bărbatului ei vrea să rămână? Poate pe o ia de la capăt? Aia care zbeară ceas de ceas la lună ca o smintită vrea să rămână? Și nu se poate să nu le auzi, zise un soldat. Apoi continuă ca un isteric astupându-și urechile cu pumnii. Și cum le mai auzi? Și cum le mai auzi? Tovărășe Lopez, striga cineva de afară, Madridul la telefon. Lopez coboră îngrijorat. Îi plăcea peitorescul, dar nu suferința. Și tot văzând mereu acolo sus al cazarul, cuib de ură unde se împușca prin curți și unde se nășteau copii, începea să se simtă ca scos din minți. Într-o dimineață, fără să vadă fața cuiva, au auzise strigându-se în alcazar. Vrem să ne predăm! Vrem..." Apoi o salvă și nimic mai mult. La telefon rezumă ceea ce aflase de la ostateci. Cam puțin. În sfârșit," spuse el. E limpede." Trebuie să-i salvăm pe oamenii ăștia." Faștiștii au luat o stateci în toată Spania." Lopez auzea foarte prost. În curte, un ofițer cânta la un pian așezat pe caldarâm. De la un patefon se auzea o rumbă veche și, în apropiere, un megafon urla știri false. Glasul din Madrid reluă mai tare. Sunt de acord că trebuie să facem imposibilul pentru ei, dar trebuie să sfârșim cu alcazarul și să trimitem milițienii la Talavera. Trebuie să le oferiți totuși o șansă de de sus." Pregătiți cât mai repede o mediere. Prin corpul diplomatic ne putem ocupa chiar noi." Au cerut un preot. Există preoți la Madrid?" Mediere religioasă. Îl vom chema direct pe comandantul fortăreței. Mulțumesc." Lopez urcă înapoi. Femeile," spunea unul dintre soldați, stau în pivnițe din cauza avioanelor." Firește, mă înțelegeți? Când e vorba de ai noștri, locul lor e pe lângă grajduri, acolo unde am stat închiși. Al lor nu s-a acolo." Acolo e groasne din cauza mirosului. În manej sunt vreo treizeci de morți îngropați la suprafață, plus hoiturile cailor. E îngrozitor. Cadavrele sunt ale celor ce au vrut să se predea. Atunci noi vă dați seama între ăia sub picioarele noastre și ăștia care au întins cearșafurile în curte în fața grajdurilor unde ne aflam când a venit avionul. Ne cam enerva avionul pentru că totuși trăgea în noi și în același timp eram mulțumiți. Atunci deci și-au întins ce erau, gărzile civile? Nu, soldați. Ceilalți au lăsat să întindă Dar pe urmă, când avionul a plecat, au început să se rotească mitralierele. I-am văzut pe fras rostogolindu-se aici, colo, pe cearșafurile lor, la tot pasul. Apoi au venit gărzile să-și ia înapoi Nu mai erau albe. Ba chiar le-au strâns, străgându-le de un colț ca pe niște batiste. Atunci ne-am zis că ne așteaptă aceeași soartă și am sărit cu orice risc. Știi cumva dacă au omorât pe un anume caporal Morales?" Întrebă un glas. E fratele meu. Mai degrabă socialist ca tendință." Soldatul nu răspunse. Știi," spuse femeia resemnată, Ăia ai ucid pe toți." Când Lopez și de la hefatura, niște copii se întorceau de la școală cu gheozdanul sub braț. El mergea dând din mâini cu privirea rătăcită și era cât pe ce să calce într-o băltoacă neagră. Un anarhist îl dădu la o parte de parcă lopez ar fi fost gata să strivească un animal rănit. Bagă de seamă, măi," spuse el, și cu respect, sânge de stânga.